و اِذا تَلَقَّطَ مِن النِّسَاءِ وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ فِي مَحِلٍّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَلَا تَسْرِيحٍ دني آیت تمقابل سره مناسبت واځه ادم اسلام خپل کې یو ما واضح کړي دا تفصيلي می ذکر کړي دا د ته بیا ذکر کړي زیادت ور سره کلهغه دا مسله ور مخکې مسله هغه ذکر شو دا تلاکي رجعي چې یو د یاد دوتیو د دا خاوندو داغه نو روز تر رجوع ولشي چې یو تلاکي ورکړي او فضا متخوله تعلق ورسره ساتل شي او پټاله کاپ سره په دې الفاظ سره یو تلاکو ته نو حاوان رجوع کول شي یا دوه ته وينې د دوه نرستم رجوع کول شي د دوه د لاکو ترجیحونه الله او غازالام ثلاث بیا ذکر کې چې فبلمنا اجلهن اذا تلقتم النساء هر کله چې طلاق کې رجعي ورګنه پخ او فبلانا اجلهن نو بلو اصل کې رسیدو ته خودته معنا دي نږدې لکه سره کوټي تر رسیدلې یو موږ یو کوټي تور رسیدل ما کوټي د نسږدې علاقه ورته ورسې یو رسوره سره هلکه کوټي دیم روانه دای روانه دای دیم نس دو کې دو کې دا ادت روان دي او نزدیکی کنو مطلب دا نه چې بالکل اخر ته ورسو پی ساره او ادت نزدیکی دو کې د بیا تلوار خوا څخه نه الله سره بشوي کدرې مې تمہاري بس کوزه دېږه ځه مو نه پر دې نه تعال نه الله په اغ خپل نتی ته دا د قانون پر امسکو هن به معروف لياه خوسته طریقې سره یې سره رجوتو پر رجوبې کولو کا وکاس کې نو مازيد وی لازم ما محکمه تزاوب ز بیا جمع شو تا تا د یو اختیار پات کو نو فامسکو هن به معروف د دې امسکو یې خوندن وې سره کې دی سره او سمو هو نبی یا کہ لږه وت خړی بس نه لګي سمه نه کړی خدا زریشته تا استعمالو یت پاک د سماکصده پره قائم کړی دا چې تاسو نیت د سب پرشي د شبت نو ختمون یې بس سمه نه کړی سوچ دې به او سر دې هو نبی معروف بس د نجوه تمکړه چې دد برابر شي دری والا بمار برابر شي یا ماشون د غوزی ګورشي یا مثلاً باشومتا بودایده درمیاشتی برابر شیبس خبر ختم شي ازید ازان لکل جا قام بوداید ویدی تویی رس خطول پر خیسته طریقی سر باز خبر ختم خیسته رس خطول بس یو دوار کلیده بس پرید چه آدمی مارا برابر شیبس خبر ختم شیبس خبر ختم شیبس خیسته طریقی سر ابرشت دا مثلا محکم تیرا شوی دا خو دې سره له مونږ تکی زاپه کېدل تا الله ويملا تمسکو ان الذرار الا تعت دا څه دا خذ میسره وای د دې پرچبي په ذرا ورته بډې باندې زیاته وي میسره د پړ د زر چې په ظلم وکړ نزلان بسره یو تلک ور کارا جوړه ګوتش ماری او اځد ته چوکې مونږ درشو په دې خوشاله د ژوندۍ څخه بل پایا وره او ترې یو خبره ده مقصد چې بیا خو نشو یو تراکتا جمع شو دته د پدی نو پرېمه یا پرېمه رضمان دی دا بل ورته طرف ناګا دې بیا به د ښمیرم شوو پروېم پرتي را شوې بل درشه درېم چې دې کې دې کې تاسو چېرې بو توزي خبره د بو توزي نو بس بیا رې نو بیا دې استخاره شته دا دوه روجو دي بیا دې بار زو ساتل نکاح کې تلاق ورک نوص با اټرين طلاق چې د ورګنا باندې ایته لري او د وا درنه ایته په نوهمیا څورسه نو چې کله یې سره په کله لري رب دښمنيشو بعض خلکو په داسې کولو چې بسو رجوع به کوله طلاق بیماری او د بیماری اته نو همیاشتہ یاد ابلہ وانه دغه څنګه یې بیماره اعتبار سره ته نو ته کی نو الله د دې لمن او کړی چې د رجوم مقصد دا نه دي چې تخز ذر در تکلیف ور دي د رجوم مقصد هغه ته مقدر کولي دا باندې سنیر اوستل مقصد دا نه دي دستا و سره دښمنی نه نوسته راګیرا او می په نه په او مې بلตะدا ته همیشه کوم مزه کې ساده او اېدت په پچل کې ژوند کې تا پیوکا مقصود دې سارول او مقصود دې په خوندلوم د نه پاتیا کنه چې بیا په کلاسې کې شیدري ته راځو زده لو کې سمجهلو نه لا وینځه څه مقصود چې روجو کوه بس روښتون دې مقصود دې تر اخر پر ته بس کول ولا مې درې به ماره به تیری شي تاکي کې درا پر نظر بیماره به ختم دریو په پاتو کې یو یو ورک دریو په پاتو یو یو ورک په هغه حالت کې دریو په پاتو یو یو ورک بس خبره وکړئ خبره درې اندل لګي بیا موږ نو دي دا imagine تا وې نو په دې سره تو ډېر ل بهتر طریقې دا بس یو طلاق ورک باره نه کېنا ان الله كلا فرمایي دې آیت کې واسره نبی عيسو اجازه کوي چې ګورې مقصد باندې ځان کویا اگر دنه د جزره ورکول ولا تمسکوهن تاسو روجو م کوي دې تا م م نه کوي دې لرا زیرا د پاره د zarar یعتاب د چي باندې زیاتې و پدې ژوندم ذهن تر مسئوله ذمہ دارانه شي ر خپل هاون د تور کینې دا خو زیاتې شي بل هاون د روجو به زیاتې نه ده بس پرځه شو کاغذ باندې شو پدې انو داس زیاتې نه مراد دا کرچې نه عزت په نللا وی لتاعدو جزله موکه ومایه فنزال چاچه دا کار وکړه خو دې تزارو په داو کمزور مخلوق ته الله خلا کمزور پیدا کړل دي فقمنه منفس الله دې ځان ظالم ځان کړل بل چا سره ظلم انده کزان سره وله نه دې بدله پاتې کیلي ده خدای په کوم باندې پاتې یا وا کو زدیزی اکتی بردب آغستیشی ظلمی ہو او ظلم بارک رازی او ظلم و ظلمات و یوم القیام حدیث کی رازی او ظلم جداد دو تیارو سبب دیده کامت پرد تیارو کی گروت نالا پا مائی ومائی اقبل ذانک چا چی دا کابا پا قبضو علم نفسه دو ظلمو که اقبل ذاننا حقیقت که بزان ظلمو که دے خوی جیما پا دیزاننا ظلمو که عیسی را مکلا نمی اقبل او بل تر تعلق فرمای دا یو قسمتو کې ګول شل الله احتمال الله وي دا سیمت دا ولي کار م کوي نه یا انصارو دې يا رښتولي او تا ته ټوکی جوړ کړی عمل بنه کینو دلته ورایداه چې الله ولا تت تخذو یات الله نه الله قامت امني سي اوزون قابل نه تو نو ټوکه ورته ټوکی نه د دا دی ټوکه قران او حديث او د الله حکم په سمسخره اتفاق د علماء باندې کفر ده نه د مسخره نه مراد عمل نکون شو غو نه اې امر نه دره لګي ولات تخلو آیات الله باندې ستاسو حکما د الله تعالی او ژوند قابل ده ټوپه یې نه چې عمل کنه کابيو قسمتوبږي اېو مسخره کول شو چې روزي په دې داسلو کې کار کتلې ده شریعت حکم پس سنت پس یا فرض پس یا بل شی پس استعاذہ کول کسړي ایمان خاصه خان دا د علماء نو دلته دا روانه مراد مطلب دا چې ته عمل لګې هغه په خويه یو څه کې اشاره کاوه ته زرم ورکې دا وی زرم مور کا دوا تیپی وبد نو دا مطلب شي ذکرونه نعمت الله دا الله نعمت یاد کې هات دا اللہ محمد اسلام دے دا وحید دا حکامات دی حاکیمیت دا زوج اللہ طلاق خوان تا تاکت ورکل دا تلاک خوان دا دا ندیز اگر داتینام بازواتی حاکیمیت دا زوج پا زوجہ باندی خوان حاکم دا اگر علتا که سر کموی خواه وعیزات طلق ومی خواندانو جگلتاسو طلاق ورک بازمین ندام دا پسوگی خود طلاق ورکوی شکنی شورد موان بکر خود طلاق و میا بڑی رگرانا سیبا روزانا او بلہ خلا کنی زکر یاو کو دخوزو داغا طرف تم میلان داغا انسانی کی مادا چھے اللہ کم که رخشتو داغا طرف تم میلان دی سیزنو قبرو طرف تڑیر بل اللہ خلا دخوز عاقل ناکس پیدا کنی عاقل کی کمیر دا پترتی دا دخوز دا اللہ دا طرف ادا سرے عقلی کم زوری بی بلو خبرو بانمائے لیکن پله کو خبر باندې نو بیا روزانه الله تعالی په ندی وځنه الله تعالی د تلان مثلا اذا تعلق هر کله چې تاسو تعالی ورکه سلو ته نو تلان طاقت د سرک خاون خلاص کېږي له خذي خلاص کېشته نو البته بل سره دون داسې خپل فرض سره موږ له مجي چې په کوم ضرورتونو وقت هغه د خاون په ځای کې مقام کېږي او د نه تراکو کی قاضی ته لا قر کنه مستکه خاوند چې دلاقونه لکه مثلا سړی بیمار ده په طلاق کې ساتل نه لري یا دغه ځنه نقاقانه نو بیا قاضی اوجتج وغیرہ دا قائم مقام د خاوند د مستاګې دی او طلاق ورکونې ورته طلاق خو شه نو خاطر لازم ندی بالکل بازی خبره داسي دي چې هغه تخت حق نه نه لاريږي شریعت دا غیر آیات ساتل قرآن تور تکدچه وَنِعْمَتَ اللّٰهَ الله نعمت دې د هغه طاقت دې کله کور خدای راټیټه کله وډه وندو سره ټاکو خدای راټیټه کړي کلی جنیش ولې طلاق طاقت چا سره خاوانځه امر انده انده راځي اره خندا خبره الله یاد کې نعمت دې الله تعالی حکمت دې جوړ استوار کړي وې یاد کې سنت وحي اسلام وحي دا اعتماد حکمت علیکم پتا سبحانه اللہ دا انعماد کریدی وما او یاد کے آو انزل علیکم من الکتاب چنازل کرے پتا سبحانه دا قرآن والحکمت دا سنتنا یا حکمت نا مراد اغپوئی دا کتاب اللہ یا حکمت مراد احکام نہیں نو یاد کے آو مخیوئے عمل پر مکوئے زکر توکی دیمج اللہ دے ما اپیو دې مصاېله چې موږ اسلام مکمل چې ټکړې او د انګريز قانوني راستنې مکمل او سوچ خبره د افسوس خبره د الله چې موږ سره کوم د نعمتونو معاملې دي او کمنار مګي داوا کوي دا چې الله کړا سمه كنې نه مسله موږ به حدود خلاص کړی نه ها والنعمات الله علیکم یا کیا نعمت چې الله کړي دي په تاسو باندې واما انزل علیکم من الكتاب چې نازل کړي دا قرآن نه او دا نعمت یې ایه کوم به الله د دې تاسو توعس کې الله د څنګه یې دا یاد کے پدی صرف جاتا ست نسیت کی وحس یا ایدو کن بی واتق اللہ اللہ اولی رگے گوئے دا برمانی مکو ہے والہو یکیدو کہ ان اللہ بکل نشین علیم اللہ با ہر شئی باندے پوئے دا احکامات سنگا پکاو دا احکامات دا مسلحت مطابق تی پدی کستا سپایدی دی پدی کست نقصان نشتہ علی وزاد پدی ورپسی وایزار تعلق په مناسبه باران اجازه دل تکه ال تکه د بلغنه معنا موږ په جهت تنيزدي شه د ثاني ختم شه عادل تکه د بلغنه موږ بلا معنا ک چې د ترتورسو تاسو ماو کیله شنته دل په لکه کوټه ترتورسو یو رسی خلاص واټي چوکې کا دل په کوټه ترتورسو نه ال تکه لانی رسی دلې دی په دې او دلت در سیدون مراد داری چی بلکل سر تا او رسیدو دریمه بیماری ختمشوه یا دریمه نیاش ختمشوه یا ما شون مسئله و ما شونی اوزی گوه انتر سر تا او رسیدو اللہ فرمائی بیزاد تلکو تلک ورکو بی بیانو تا پا گلاب نو پس پورا سیدی اجلا بنا اغنی تیخ پلیتا نیتا پورا شو آئدت پورا شو خبر دا تعلق دیو مخصوص مقاسد دا پارا و بس اونو خبر خدم اوز دا دی خواهون او دا خزیخ پلوکی اس تعلق پادنشو ابر ام دیو اندرالیگو ام محقی رو گئی چار دا دیل پنکلو طلاق طلاق تا پوزی کمان دا تاسی بسیل پاسو لیمان طلاق شکلی اس پا تکیده شوی چی موندی خور گیا و کمرا جولا کنو اصطام اولاد دی دا اولاد زنادنو دا تعلق ختم خبر نشهوله ما بالکل پردي اندي دا مطلب نه دی چې تا دا پورا بارکړ بچي تاسره دي بچي دا دی بچي دا نه دی پاکستان دی وستا سمسږ پرديواله ته پردي اورا آ سړیو وستا ایسنه خبر انده نه دره بس دا پرديش دا تعلق ختم په بلنه اجازه هم شرط ورسې اوس یېته ته دي وکي الله تعالی یو بل مسئله ذکر کوي او دا آیات نازل شیم دی واقع پسمنظر واکه دا چې ماکل ابن اسار ثبت دا خپل پردي کا دیو کسر کړی واه درې تلاف پر چې برابر شي تاسمه ژوند بلا کور کې برابر شي نو بیا موږ باندې خوند سره بنیکا کوي نو نکاح وکړي دوپاره چې برابر شي او تعلق بلا کور کړو سر تور اسیدو بیا ما کانسپټ دا هغه خور باندې کې صحابې نه تاس واه چېردا نکاح خور سره بیا نکاح وکړو مکه دا خور Tale مادر کړې و تخصص لري د دو په دین کې ستازه درنه مفهوم تخصص لري په تاوله طلاق ورک ما ده بل نه منک را تاول دانه په ظرفه دوله طلاق ورک ته ترجمه برابر شو کوسه هو قسم وکړه په تالې را پوڅېونه الله تعالی نازل کړ فلا تعبدونه داخد ایمن منک خبره ده استاد حاضر نه کا کې فلا تعبدونه ان کې ګانیکا نسبته حضرت ابي محكميه او مساله بيان كره چې خذا خلاني کاوكي مثلا ننيکا کي هي خذا القاضي دي نکاح مازان درکړې قوند مي خپل کړې ماهرو قرارږي خدبو هيسه مثلا نشته نو الله هم نه کوي اي ان تي حنا ازواجهن چې د نکاو کې ازواجهن د خپل قوندان سره ازواجهن نه مراد ده چې مطلب دا دی یو ځای د کښې ورته طلاق ورکو سره او حوال ورکلې د فزه دتیر شلکه شو بیا دې د پنځه کده طلاق ورکو تجدید د نکاه تازه کوي شریعت پرمای په تعلیمونو داخسه ممنه یا چاته ایا یو مسله دی صرف نور یو څو مسائل ثاني مسائل یې تمه ایا کدا مسله ذکر د جذور خوال سر نکاه کوي نه مې منه کوو خو ګوره یا چاته زنانه د نکاه نه مننه کولی هغه په دې اېضاد نه زنانه یا نور دام نحن آده خبرم جائم ترازیم او دری منی دیر شروطی نید یو صورت دمانی دا سی چی ایس و جنی لکنل تک مانکت سیب سوا جنو او ایدار فسس آده وستاو تروجو او رو دیونا پڑا بسسی او جدا آیات نازل شو اللہ بللہ او کسام پڑو گل اکتل قربل دور کمغت دورگا صحابا عجیب خلق بخان صحابا صحابا ہون. او م atk سره ته مې خلک تاسو دا من من کوي دا پاک تاسو ته نصیب کیدیار کې وي کله په قیامت ایمان لريخه لري ایمان لري دا مو من بس له خپل کور او مغلا ورته خبر نه غواړم نو کټاغوشه د تلک نوستو نکاح کاځه کوي نو ومنه کول نه دي یا په کور باندې ناس تر ته جوړ رښت کول نه دي وکړ خبر ما ده دې ګټاوی چې زده واینا فور یالو سره زدي پیدانو ته تمه پلان کې لیکلیو دا ځنه وره ما دې خبرونه یا دخل سره واینا یذای چې مقابل کې الګ د جنې موافق راشد جوړ ولا راشي فددو سره لیدو امره ده ان ولی چې مليلار یا کرو یارو له په خپل مسلحت نه ګوري مسلحت ته قالل چې بکار بکار. نو نه خپل زدا او دا راته نه نه نو بعد تم کې دیو چې نه نو دا منه خپل هغه نه نه بعد تم کې هغه دیو چې نه معنا کړی شيهره کدا ور نو دا منه جوړار وایي بعد تم کې هغه دیو چې نه معنا کړی مثلا طلاق ورک کیږي خو دا یو خبر ځای نه کا ورنی ولا کومه پای ورکړه خبره خبره ده انت الک ویل له طلاق طلاق ورک استا خبر ختم خدای اوې طلاق تعادلونه تی بیا موږوله مشه کدا خبر چې جرمانونه ورکړي یی ترڅو یې دو خضر خبر خود دامونوانده او دوام طرف تا دا اسی بیس جرمان داغنه اغسطل دوام ناروالی دارو بعضی تیم دیده او بازی کنوو کی خرصو رواج دید او دن من اکنو دید او دادتا اکنیز اپل ارداغ کنو تعلقات چلا اکنیم کنو کس تلوکاتو او ماتنو او دید نیک ساگی دارو با رجا کسوار نسی پینزل نس ختمن او پولا دی پولیس خبر را زمان دوستان نی. نو ماته لې چې د پوهندري واښ خبرونه لمکه ونه وستا یې زنانا الکسټری په پردې شاته بس هغه کې وایي چې نو خبره شو ماشي ماته وایي چې د موږ اوس تک په کې نیو او 40 لک روپې دا غلي په نیول نه راوړی دا راته کبياله نیول ته واپس نه نو داسې رسومونه منه کولې چې داسې رسوم داکې مرجع ته خلک داسه قسم اور ماجداه کای په دور دوره کالې پکې جام نه کول نو کا اړتیا کې سره شریعت کې زنانه څنګه ستاتہ حق حاصل لري ته بیا ماته او پرچین ماته چې تعاله باندې سړی سچ سړې او سړې شریعت آزاد کولو کې نکیا کوي پولیسیت کارانګي زنانه الله آزاد کړو لږه زنانه باندې الله تعالی ظلم نه کړي حق نته معنا کوژن شي په معنا کې نبي احمد پاکي زماده په حکمته نه دياتې کې قزان باندې موږولم کې او بیا په اشرا الله نه وي لري ان مطلب دا لري قیامت په بیا الله تعالی ورکي نو موږ کوو دیر څه دتونې د مال <سؤال> د څه بیان په همدغه مختلف وزن د مال د وزن د پیسو د وزن د رهن سم د وزن د ریواز د شرم د حیا د وزن د جينې سره زړه چاڅو کې وړ مناسب جوړ کې نا غسر زد دا ټول من کول شرعاً ادرسنی آیات کې سره یو مسالته بیانږي نور مسائل 나타انا بیان څو کې تیسم متعلق مسائل نه عامه بیان الله فرمای خلا تعالی هو نه د یممره کوي ائین کهنه چې راخدني کاو چې ازواج همدغه خپل میړ میړګا عنصر یا نه خوندان عنصر ازو خوندانی ینه خوند کوي اذا درا د بینهم بالمعروف هو چې دا خزه خوند خپل کې مسکه رہی شوبس ځله مساله شو آخر مشواد ورو ډکریو خبره خطر بستیوله منکه اوس دا رای مسکیتو خاخ جوړیږي تب خاخ نه جوړیږي ذالیک یو آ ځان کوه کدا حکم چي یو او دې په دې باندې نسيت عامه چاته پالیسی یو منن منکه نه من کوم يؤمن بالله چپا لا ایمان لري په ورځ د ایمان لري مطلب ای دا رته مسلمان دی دا مسلمان شاندار دی مسلمان ته خدای را نسيت کوي چې ګوره خله منکه ما ما نه کوي زیاته ما او حدیث کې مراد او هغه مساله ولر زکر دغه صرف سي اي ټوګړه झाले پس کا الله او دا پاکي د باطني پاکي نه چته ور کې د جنان باطني پاکي د بری ستاله فارم پاکی دا سباله په کور ناشته یوز الوادش واته نه کرے لوی شرم دغه د انسان مخ کې کنه والے کړو دا ور مسليني الوادش واه او د الواد خبرې کولې چې په الواد کې سي نبیابا تا په کور کې نه لنقصانات شي یا په لږه دني نقصانات پښې الله عزاله کراسکا پدې کې پاکيده باطني پاکيده زلون به پاکش تبام به غمه شي سو وبر باندې blame نه لګي ځانانه به پاکش د کبل نه کې ملکه هغه ورو دوکي نو هغه به پاکش واقهر پدې کې ظاهري پاکيده سو وبر باندې او blame وګر نه شي لګول پدې کې اعتبار سره پاکيده ځانانه مننه کوي ورته اپختونه تل اگر جنانه بل دمی خویدا شرم نه بس بل تدی واله کذره قصاده الفاظونو ودا شرم دبل تدی واله مطلب دا د خیر طاقت مې د شرم دبل تدی واله کده ختمه تل صحیح نه وي الله اذا پاکیرا بس ور نکړه ذالکوم اسکر نه پاکی د استال د بارا باطنی پاکیرا او اعحر او ظاهرین باندې کې پاکیرا والله هو علمان الله تعالی الله کوئی گتا سن الله ولی کوئی م چې کله الله تعالی او الله تعالی نه کوي دا بیا ساته چې کله الله تعالی په دې کې نه چاکه کومه مامل پکاره نه په پوهه قسم پوهه زړه سره روان نه وي پکاره پوهه زړه الله تعالی آیات کې مطلب ذکر شو چې خلق کې کا عین چې د ناجي خزې نکاوو نو شو خو خزه وردا سېږي نکا چې خاوند کدا څه وځای کې مطلب دا مثلا لننن زمانہ کې کوم شی وو تقریبله نه نکاح دی کې شریعتي کې دې پلاټه مکمل حق حاصل له چې کله صحیح دی کې گفتي کوم شریعت کې متول کې هغه سب کې نکاح عمره نو پلاټه حق حاصل کې هغه نکاح دی اسلامي قاضي بزرګانې باندې واټو یا مثلا زنانا عیدت کې نکاح نه نکاح باطله وګرځي یا بلا غواهان او نکاح کې دا څه څرصر خبرې طریقې په سبجو ن نو نکاو کیو کی نکاو را وردا بعد نکاو نه یې اش کی نکاو خبرې شنه کی یا نکاو کی پکی غواهن نه پټه پټه نکا نه کی صبر امجان کرا مې چې کله نکاو کې مصالحہ دې چې صحیح طریقه سره نکاو کی پس صحیح ځای کې کړي اسلام اجازت ورکې او بهتر ده چې ولي وږي پکښ په اجاب کو کبولو کنو پده کسو شرم نشته سنگا چه خواهن پاکتلا ناستی ویمان کبولو کردنو که آغا او چه ما زان بار کردن شریف کده فاتشو ده پختانو مسئلینو آنون زان لدن داغیر مسئلان نسکر که وزان لکانون ده اسلامی کانون اغدر کرده چه کم زکر شد او طلاق کیاد ساده وعیزات تعلق کن چه داسو طلاق باردن دیکی او مسئلہ کن بیا ترجمو طلاق ردایته بعد از خلق او اطلاق ما تو کوو حدیث کی راضی د دریو سيزونو سنجيدګم د سنجيرګيده او دا کی تو کې سنجيد دي تو کدي ته وځتي الفاظ حدیث رمویا مطلب داني چي کار دي پوه شي طلاق دا حاضر ملي دی رب حذر پیغمبر صلی الله و سلم خلقو طلاق ورکره نو داغریسونه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی پټوږي دلا کوئیدا تلاق الفاظی ارادی سره وای حزر دې توي حدیث باندې ځان کوی که حزر حدیث کی رضی الصلوۃ من جدهن جدن وحذلهن عظم دریسونه دا سې چلاغي سنجیدگی ریختي امر ته د خدای ټوکن هغه ختان پای کیو تلاق تلاق کتاب خوبه خوシャレ په سوچ سره وای او کتاب په ټکو سره تلاق ویله و بتاوی چې ورتا سره پوکي کوم یې نه مې طلاق کمنه تا هیڅ چې طلاق لفظ دی وکستاته کې نه شته او نشته بیا د خزي او رضلم شرط د پوسو کوي ما پلان کیته وایي خزي ته مورته مې د خزي بارکي کخزي ته نه مها مخ وایي کزان د خزي او رضلم غره طلاق کې شرط نه چې خزي وایو اوبره خزیا اور ارشاد کپټو کو کېرو نو یو داس لريات سات یو خطا تا وه خشار کو دې نه د وټ تلاق یاه بلاک نه دې نه د وټ زیش نو هغه کده لفظ ویلو اراده مني نو هغه سره نه خبرم ځم دا حزل <سؤال> دي ته وایي لفظ تلاق او مطلب مندارې هو تلاق کړي شپ کوي لري کار سره کوي لري هغه سره تلاق د بیجته ارکیته موحدال <سؤال> چریعات سره د طلاق الفاظ دغه موحدہ چسره بیا ګره بنځه اشټه سره د شیدو معنی باندې د دې معنی نه کوي بس نو پوهیږه ځان ته ساته د الفاظ بس نه راوړی امه وای نه کته موونه سره په کوم طلاق ورکه بیا فَذِئْنِ نَزْدِشِ قُرَيْشِي يَنِ نَزْدِشِ إِذَا ذَهَرَ بس نَبَس چالو هي فَبَلَعْنَا فَذِئْنِ نَزْدِشِ يَا جَنَاحُنَا رَادِئِ خَلِقَة فَأَمْسِكُوهُنَّ فَاسْتَغِيثُوا رَئِيسَ رِكَ يَنِ دِي تَرْجُوعَ بِمَعْرُوفٍ فِي خَيْرِ طَرِيقِ سِرَاء أَوْسِرُ ولا تمسكوهن او تاسو دوی ته ترجمه کوي یني دوی مهي ساره لی تا تا دو چ تا تو دی باندې ظلم که چا چ او ک دي تر سلام یعنی خذت اعزاز ورته اديت دی اوغت کو پاک از علماء نفس او فقہ کی سلام فرمایا دي ظلم کو نفس او فلزام باندې حقیقت پہ ځان زیاتیو دی وجديته او نظام دې تبا کې قیامت پر زبتیارو کې ځکه خپل تک فرمای پیغمبر پر فرمای چراز علوم چې د قیامت سبب د تیارو ول ولکت رحمت الله تاسو منځه احکام د الله تعالی هدوان په عمل چې بي پرې ده عمل بنه کوي وذكروا نعمت الله تعالی تاسې کې نعمت د الله تعالی چې الله تاسو خواوندان او تعالی تاسو ته وار بروات کین الله اللہ علیکم نعمت اللہ تنا تا سبند و ما ویا تی اشل ران جنا علیکم من الکتاب القران و الحکمت و سنتنا و الحکمت و الاحکام الشریعتنا و الحکمت و الحکمت یوضفهم القراننا یای لکم بھی نسیت کی تا واتقوا الله ان لا يريدكم ان لا بكل شيء عليه فار شيء ما لم نرن كده واذا قلتم للنساء وقت تاخذ طلاق ور كيف تذا تدان اجلنا نصر ترسي جني تددي قبل نيته ترسي فبلانا ذاخذ ور ایدر دي تمام شيدري مياش دي ترشيا واز عمل کو شکا حامل اي او یا مطلب دا دفاع حائزي بماريد ازو دري بمارا ترشين نلا فرمي استا خبر دا تعلق د بقا ده مثل ده لپاره استاد ضبط پورا کیدو ده لپاره اون چليدو بس تا خبر ختم اوسه پک کنټرول نه ده دابادي بیا ګرځي يو دې ګرځي پنځي ګرځي بد دي سكيږي ګي بیا واه بیا راځي ايو ما ن بس یې زما په څه دنه برداشت کې چې دا بوز د بل تو دی کې راځي مې یو څه د کنټرول یې وته دا د لويس یا ته زما زدا نه دا بل نن منه کې خپل پر حلالم ته وزه یا ته ما اللله پرماي فلا تا دلونا چدتي پورژ فلا تا دلو غان دا ثممن نهنا کويدي خذ له أي ک هننا دا چني کا ک ازواجهمون ما تون لا نپ سره یعنی قذور سوون سرو کابنووي بار هرر فز کزلا سغم مموک اذا ت او هر ف چېدي رايوي اغ زوندا او دا تلا ک شوي خدي دوباره غاز دا نه هم بالمعروف و بالشریعت مطابقو بالمعروف په خسته طریقے سره هغه بل سردازی بس جوړا وی راغله الله یې منه کوي الله وی دا کو زنا سیات کو ها رال حکم چره یو از نسیت کولی شپ دزرا من عکستا کلمن چون چی ودستا سنایو من بالله ایمان در الله باندې الله منو سمعن وی واليوم الاخر ورز اخراني اخری رزمن منی خید رز د قیامت رز دا پس بیا شپه ناراضی خان الله دې من تاسو ته کومه یی کامیابی په دې احکاماتو باندې سو عاملہ زالیکم دا کار چې د دانمن کول چي اس کاضا پاکی دا دې کې زیات د پاکیرا په اعتبار د باتین لکم تاسو د پارا وات هر او دې کې پاکی زیات د پاکیرا په اعتبار د هربان الله یا لم ولر کوېږي که په تمام تو باندې چیکې نه باندرو وانت ماتس چې لا تا نن کوېږي دغه ځان مکانونو له نه برباد کې بس چې الله کوېږي د الله قانون ته روان شي